Eskermila, marra forestia eta xarri arte, eta horrein uh, osasun uh, ziurta girea ipatu dugu edo txertoa edo COVIda hori guzia mediku batekin xabi uh, xabaino egunon. Egunon, holat, egunon. Galdera Frango, zuretako egia da, pixka bat bazterrak nasiak direla, monogaia dela COVID-a, eta batzuetan polemikazan baite, lagunak kesatzen, familiak kesatzen, orduan, entxatko gira, jakiten, zer den egia, zer ez den egia, orduan, len, galdera, xabi, da, txertatuek COVID-a ahrapatzen bai ala ez, positibo izan daitezke, bai ala ez. Bai, txertatu jaso eta errapatzen alda COVID-a, kontua da errapatzen eta garaiatzen aldela biruza, hori duarik gabe, baina kasu gehienetan eta kasu kasik guzietan e, itenden COVID-a, COVID-a harina da. No, txertuak, du, baina ainit harintzen du COVID-a bera. Ez duzten denbora edo ez duzten biruzari ugaritzeko aukera zure gorputzean. Nun baina egozu sudoralean sartzen da biruza, legoten alda hor. Txartatu gabe egonen zira sartzen zaizu gorputzean biruza eta ugaritzen da, eta batzu kasu batzuetan kalte larriak iten ditu. Zertoarekin aldiz zure defensa, kia bere alaprez izango dira orduan bauzu biruza. Baina ez duzu kasi garatuko eritasuna. Zerengor putzak bere defantza, plantan emango du hain fiteago. fiteago. Or, et, eta pasatzen aldugu beste bati, bai? Bai, orduan, pasatzen aldaan noski Baina izaten bada ez hain beste ez da, hain kutsakora bat, hau dena neortzeko da oendik. Eh. Baina tendentzia da konturatzea, txertatuta, e, sortziegun kutsakora izan ordez, kasu normalean, Ba izango zirakutxakorra egun pare batez, handibidez. Nere ondoko kaldera zen zertarako balio du txektua beraz balintza horietan, baina ba ulektu dut, da beti ukaiten aldugu eritasuna, baina Hai? apalago, aurlago. Bigauzak dira bat, e, eritasuna garatzeko ementuan, e, inenduzu forma harinago bat, txartatu eta, eta bigarren gauza da, izurite baten kontekstuan, ba jendeakutxakorrak izatea biegunez edo sortxegunez den aldaten duk, Bai zu, e gara ezta berdin garatzen e, izugite bat bakutsakoa oso denbora gutitan eztamazira. A dos. Hainz aipatzen da Delta variantea azken e, egun hauetan eta ditugun txertuak ez direla hain eraginkorak Delta variante horrendako. Egia da? Ez da irapati egia, muke gasak ez hartzeko eta informatzeko eta berdira ugalitu informazio ituriak eta eta ezin dena jakin momentu momentuan ben. Dirudienez, airen mesaje Zertuak, Moderna eta Pfizer, kominatik, bioiek segitzen dute eraginkorak izaten. Aldiz beste bilak ardireak behen mendienak. Aztra eta Janssen, agian ez dira eraginkorak. Baina ez dira eraginkorak. Orduan gaur egun kontuatzen gina da bai, oraindik oraindik deltarekin, bai, efikaz adela. Zertuak, ditugun zertuak eta gaur egun hemen iparalean bintzat geienik ematen dena da, da Pfizer. Gada. Eta aus egiten du iranko bezate bai. Frantziako gobernuak egan zuen, behin txertatuak izanki, maska etzelagiago behar ezkoa, karikan, edo, edo leku itxitan, ez bada sobera jenderik, baina oraino batzuet, galdetzen dute, naiz eta osasun ziurtagiri ukan, maskatuak atuak izatea, cinema, eta horako leku batzutan? Bai. Zendako? E, ba, txertatu eta, alere garaiatzen alduzu biruza. Odan bada, riskotiki bat, azkenean ezagari nagusia maska da, zaintzea, biruzaren zirkulazioa, gibilera. Zirkulazioa apaltzen dena orduan, bai gutiago erabiltzen alda maska edo kentzen alda maska. Eta maskarekin ezin ez da garaiatu txertoa? Txertoa bakatu, COVID-a? <laughs> COVID-a, ba, maskarekin, bai justrik, garaiatzen bali madu zu, ez duzu pasatzen, ba, filtratzen da, pixka bat, eta egoten da, ez zu gutiago kurtatzen zuzu besteak. Hori... Baina txerto gehi maska da behar dena? Uf, hau da hau, teoria eh? gero ipaintzen dugienpres hartzekoetatzeko ni, nire nire iritzi propioa eskatzen bai dazu, nire ustez karkan maska, nire ustez interesaesa oso gutikoa da. espazio txiki batean gendea kontzentratua denean bai pertsona bakotak erabiltzen bat baddo maskak bai, baiai foggaatu da eragin kortasuna bat duela. gero gainerako galera gutiak dira edo kontsiderazio guztiak dira basei puntyuraino nahi dugun babestu etiketa el burua zer kutsaketa ez da ez da el buru orduan eh, maska erabiltzea oraindik toki itxietan eta gian talako talakoak badu zentzuz bai ikusten dugu orain zenbat kutsatzen den kostaldean batez ere covida egun, bon, ja berriz kutsatetaza jango emenduta da COVID direnak, labetez, dira, hiduriz, bai covida ukandu tenak positiboak izan sanberri direnak sei labetes immunizatuak dira iduriz ledoran bai. ez dutela osasun ziurtagiririk behar paso sanitarioa bai. Ba, beharko dute. beharko dute, eta egiteko beharko dute fogatu kutsatuak zan dela, eta kutsaketa dokumentu bat fogatzeko, zain edo PCR bat. Eta da, edo, zenbara, da, PCR 7, positibo bat aski da, erakusteko ba, fogatzeko? Ba, PCR, PCR positibo bat izaten baduzu, egun batean, eta datatagozti. Data honetik ameka egunetara, kontsatzen dugu sendatu azila, orduan baduzula immunizazioa eta... Seila bete arte imunizatu aziela. Buruan, egin behar duzu, normalean, txertu bat, egin behar duzu. Eta seila labete horietan ezin ez da txertatu, hori da? Alda, ez du ondori horik, A, ez du balion, eitekan. Bai, bai, ez du interesarik imunizazioa sustatzeko haindik. Sabisa baino, medikoa doni banelo itzunean, kasua haipatu nahi zurekin bai. amabi urtez gorakoak ere txertatu behar dute, iduriz, zer diozu hori dutazuk? Behar ez, proposatua da txertaketa hoiitea, aurren kasua ez da insimple, dirudien ez gaur egun, balantzea, arriskua eta beneficioa etekinaren artean, alere ematen du txertuaren alde dela, aurretan. Gero aurren kasua... Txertuaren aldean haidu egan... Merezi duela. Erabaki medikala baten arteko, gomendazio baten mateko, den arriskutikiena, Zain adibidez, pentsatzea zuraua ez dela sekoen kutsatuko covid hau ez da opziona, ez da egia, ez da emenda virusa eta noizbait goizala beran, kasik kontaktua izango du virusarekin, edo txartuarekin, main bat edo bestea. Orduan, hori kontuta nartu, pentsatzea nire semeak, amala urte, e, nundu ahizku gehien txartu hartzearekin, edo, edo COVID-a hartzearekin, editasuna bere hartzearekin. Oh, trinkatzikoa ez, eta pertsona elduetan bezain errez. Eta zuk zer gomendatzen duzu? Nik zer gomendatzen dut, nik respektatzen dut bat ez dira burasuen nahia. Eta biak batzuetan... definitzen dira? Bai, biak zo bai, nire, nire ustez bai. Pandiameari buruz interesgarria da interesgarriada albezain beste auk txertatuak zatea. Medikalki ez daudarik, gero norberaren egoeraren abera edo norberaren kezken abera eta norberaren ze ze zerratan, ni, ni medikalki erratan aldi dut eri, begira nahi baduzu e, erabaki nola neurtua COVIDak gaztetan ere badu arrisku, baita forma oso larriak batzu er, geratzen dute main oso guti dira eta txartuarekin ba, dira, bat dira ahrisku txiki batzu txartu batekin edo zein bezala baina nematen du ahriskoiek dira COVIDaren arriskuen txikiagoak gero batzu ezaberreko bat, batzuk eskarekin edo konfientza eskarekin bai. produktu berria delako eta industria farmacéutica gara delako, eta bat den kasuietan ez de dut. Sabi zabaino ani zeipatzen da osasun kolektiboa eta osasun indibiduala. Parametro hauetan jokatzen da sinetsor. Era bat. Era bat. Guiaren alde batitza du horitasun bat pertsonalki oso agiskutua ez dena. Baina eh, kolektiboki, alere, kaltena ere egiten ituenak. Orduan egia da, bai, eh, txertoa hartzeko mementuan eta batez ere gaztean artean, batez ere kontsideratzen da, txartu hartzen duzu ez, hain beste besteko, bai ziketa, bai beste belaunaldikoen bai besteko, eta gizartearen, funtzionamenduaren erresteko, eta, hau da, hor da, hor da, hor Hortak otezan, nik ikustan intut e, gazteak, txertatzen dute, aste eztekunziz eta montatu dut txertu zentrua montatu dut ego kostaldean. Nik ikustan gazte batzu, nahiko, neko heldu dital ere, batzu ez dira oendik heldu, ba, mesortziokte baino gutiagokoak, eta besteak ogoi eta ogetan orte hartekoak. Ba, beraiek iten dute benetan, integratu dute, iten dutela jastu bat, kolektiboak. Tene ez dira, hien buruaren tzat baizik eta pentsatzen dute, Na, egin kolektiboa egin dela. Hori egia zen gehiago ekainaldean, gero guztila pasata, segitzen du egia izaten maen gero jendea helduta ere bai erosotasuna gati bai, noski. Xabi, zuk, uh, ez dituzu ulertzen uh, txertuarekin dudak dituztenak? Ah, ulertzen ditut. Ulertzen ditut. Lertzen ditut zen bala konfientxi eskas bat, galera bat, ben ulertzen ditut be tzertzen ditut komentzitzen big bi gauzak dira txertuak gu ikusten dugu hori. gelditzen den galdera txikia txzertoi buruz, batez ere Aerren mesa t txzertoi buruz gelditzenen nola ez ezagun txiki hori oso oso xikira, eta zeren parean ematen dugu ba present den iritasun eh, baten kontra, ezta eser edo txertua da edo egitasuna edo edo txartua hortan hortan dauetzen. Eta izatzea galdera produktu dela eta eta, eta bat, ba, noski, uratzen dut, eta midikoa bukere bai zaintzen dugu, nahi gabeko efektuak azaltzen diren, eta noski. Bainan, oai, hartu izan dira erabakiak eta bai ematea erabiltzeko populazionean, konturatu gira, eta konturatzen gira, eta behatzi hilabeten buruan konturatzen gira, eraginkorak dela benetan. Gauza serio esateaz, ari gira, horrez da, ez da teorikoa, gaur egun, bai unako Ba dira du, duenen hastean zentzen bakiziak, reanimazioa antzideen. Amar, bat zente, orduan berritz. Zer ustu zen, reneuzioa zentroa, zerbitzua ba eta guai berritz betetzen hasten da, edo betetzen ari da, tartean bi emazte gazte orduan, orduan garko zenbakiak, eta denak oietako joite ez gira bat, bat, bat ez da txartatua. Gartzen zuen, bada, bada alede, ere ginkortasun, argi bat, gero beste gauza da, Zerto hau, e, aherena erabilpena gizakietan, ez da zerbait berri, badagoi orte egiten dela. Ez dugu olako salto bat egiten ez izagun utxean, lartzen ozun, eta dianeko teknika horiek erabilizan dira medikuntzan, haintzina dira medikuntzan, eta xantzabat dugu, huai, olako eta sunbaten haintzinean, ba, pres dela erabiltzeko. M Mes bilantzau, lartzen dut? Baina nik ba, paciente, nire pazientekin edo txartu zentroan, hori aipatzen dugu eta xartzen dugu jendea komentzintzen bai. Ni konfientzia dut. Dena kontua da, nu nartzen zuen informazioak eta gero zuk egitea olako piskat balantze bat eta eta eta eta, eta gero zure ere bakian, hon hartu, nartzen duzula, apostu tiki tiktike bat. Baina nik nartzen dut zuen apostu tikitike hau, nire ustez da, eritasuna pasatzeko apostua, baina no. Se, seguruagoa piskat zehazteko nik adibidez. Nire de informazio ez dira baitzuko gureko pertsona dugu enbat gauzatan gure informazioak menbere aldizkari batzu diru publikorik jasotzen ez dutenak hori oso importante da diru publikoa ez jasotzea eta diru pribatua ez jasotzea ere ordoan baina ba, bada lako aldiskari batetik nekoa ba, bai e, bakarik funtsionatzen duela merikuen hartpidetzarekin diruarekin eta egiten dira ik erketzen bat eta benetan ateratzen da lduzu ki ditzi naiko garbi baterango nuke Nola izangozu aldiskariaren izena? Na trescrire Ez, eh? bai. Bukatzeko, Shabiz, enta demora joan zaigu, bai. egia da neugriak biziki goortu direla azken egun hauetan, eta oraingo goortuko dira aztelen untan, bai. ziohtagiria beharko da leku guzietan, bai. komunikazio aldetik, behartzen da jendea txertatzea, eh? ez da ofizialki, baina bai. realitatean nori da, behartzen da jendea txertatzea, bai. zer diosu komunikazio orta, ez dira jendeak dudan diren jende batzuk brakatzen al, kako artean? Bada justu, justu puntutik ipatzeko tendentzia ni, pentsatzen dut, bi ez dabaida dira. Eh? Zaten naltzira noski txertuaren alde eta pas sanitarioen kontra bada bide bat eta bada nahiko jende hula. Zen bi, bi ez dabaida ezberdinak dira. Pas sanitario horrek bada noski, guntzatu du jendea jendea txertatzera. Eta mareruzki, errangu nuke mareruzki zen ez maiten maite nikola ikustea gizartea fontzatzea. Maliruski azken erabaki horrek egin du gehiho zalantzan zirenak bultzatu txertatzera eta benetan benetan kontra direnak edo benetan ez ezdienak kontuatzen gida nahiko guti diela ba hoiek bakatzea ben hoiek janako janeko bakatuak ziren orduan nire iritzia da eragin kortasunaren aldetik isuritari begira azkenean Mal eruski erango nuke, zen ez dut maite gauzak enpozatzea izateak, mal eruski ere ginkorra izango da bai. Uroski ere ginkorrak, baina mal eruski ortik pasatu behar izan da ba enbesterrak asta ukaiteko jartu analitik bai. Atxamaiten zu, ahak asta ukan duela horiek sartu direnetik, e? Eh? Bai, bai, gu gu, gu, gu, gu, genuen ustaila astapena nekusten genuen gure itzorduak ja astan ziren tipitzen ta, eta gitaroak ez dukuna egintuen bete petetzen, eta guai badu lauazte beride bete zain dugula beti, bete-beteak. Ba, Bagoan, modu faktikoan bada eranko, abei, eranko bortasuna, abei. Sabes, sabaino. Ipozak eta ez zuzen Bai, abe, espero dut uh, argitasunak eki argi ditugula, asteko zure erantzunekin, zure ikus moldea, medikoaren ikus moldea eman diguzu, eskerzen zaitugu gurekin izanik, goizuntan, eta ondoko egunak arte. Bai, mi eskerzudi, agur.